поспитав кость Динека. А скільки? Тридцять сім. Власне, життя майже прожите. Краще його частина. Чому раптом такий мінор? А чому б ні? Він іще зірвав гронок калини, і ми повсідалися на пласкій брилі граніту, що сіріла поміж кущів. Либонь тут завжди чимало завсідників, бо довкола валялися Бляшанки з-під консервів, порожні пляшки, клапті паперу. Чи думала я коли-небудь, що так сидітиму з тобою? Колись ні я, ні ти не повірили б у реальність такої картини, це правда. Час і вік вносять несподівані корективи. Твоя правда, Жанно. Кось Дейнека сам на себе не схожий був, похмурий, мовчазний. Вулкан егоїстичної енергії, що завжди клекотав у його єстві не те, що погас, а начебто стомився сіяти. А як ти? спитав, заміж збираєшся чи вже ні? Поки що ні. А женихи трапляються, спитав на бездружної іронії. Вистачає такого добра? Куди поглянь усі женихи? Тепер чоловіки навіть у сімдесят жених. А хіба теперішні жінки навіть у 70 ненаречені? Правда, вік женихів і наречених, вік нев'яночої молодості. Звідси добре було видно вогні Києва, лежав на горбах, так добре знаний, стільки разів сходжений, а здавалося, у цю мить якийсь невідомий, наче карта зоряного неба невідомої галактики. Невже і я маю причетність до цього космічного простору? Невже й моє життя складає частку людського космосу? Пахло полином. Ягоди калини гірчили в роті. Звідки з долину спів півня? Чи не з близької солом'янки дещо збереглися допотопні будиночки, наче релікти, що й досі намагаються переконати нас в історичній достовірності минулих епох? «Знаєш, – озвався Костя Дейнека, – я, мабуть, прожив своє життя не так, як треба. Інколи здається, що я прожив не своє, а чуже життя, а мені судилося зовсім інше. Тільки яке? Інше? Краще? Цікавіше? Розпочу від таких думок немає, а жалко. Ти розумієш мене? Чи розуміла я Костя Дейнеку? Може, в цю хвилину був близький не так і він, як його думки. Такі думки подеколи навідувалися і до моєї свідомості. Тільки нічого вже не можна змінити. І нічого повернути назад не можна. Людське буття не кінофільм, який можна дивитися до кінця, а потім іще раз глянути. Чи вдруге, втретє, почати крутити з найпаморочливішого епізоду. Так, епізоди в житті наново. Відзняти неможливо. «Як ти сказала?» – глухо спитав Кость. «Живемо зразу на біловик. Тут чорновиків не буває. Як у школі під час випускних іспитів. Кожен день як випускний екзамен. Правду кажеш, чорновика нема. Зразу на біловик. Тільки от у мене і тепер, і раніше таке відчуття, наче все-таки живу на чорновик, який згодом можна буде «Переписати, пережити по-новому, так, як я захочу. Ти ж бо знаєш, так не буває?» «Не буває», – по паузі згодився він. Інтуїція підказувала, не ради цих балачок так не полягав на зустрічі кость Дейнека. І неподібних откровень я боялася підсвідомо. Київ простелив оддалік перед нами свою безмежну зоряну карту, що неогладнішала і загадковіша карта була розгорнута в небесах над нашими головами. Щось зашаруділо поблизу під кущем берези, і ми обоє насторожилися. Їжак, нарешті озвався кость Дейнека, і в голосі його пробилося несподіване тепло. Зосередившись, я роздивлялася в траві серед опалого листя і побачила химерне створіння, що очікувально завмерло, подивоване, мабуть, нашою присутністю. Зловити? Не треба, пошепки мовила я. Так ось Дейнека вже різко ступив уперед, уже його темна постать зігнулася над землею. Ого, колиця!